38. Olyan távolinak tűnik az egész, pedig csak néhány hónapja történt. Minden a helyére került, azzal, hogy bevallottam magamnak, haza akarok menni végre. Majdnem 25 év után. Oda, ahová tartozom. Ahová mindig is tartoztam. Kigondolta volna, hogy egy döntés végrehajtásában ennyire fontos szerepet játszik, ha hangosan is kimondja az ember. Magának. Szavakkal. Bennem például abban a pillanatban aktivizálódott a szervező enzim. Néhány óra alatt megvolt a teljes lista a tennivalókról és a részletes terv. Elköszöntem az iskolában, sírtam egy sort a tanítványaimmal. Leltárt készítettem a másfél szobában található ingóságaimról, és eldöntöttem, hogy a ruháimon és a könyveimen kívül semmit nem viszek magammal. Ha új élet, akkor legyen tényleg új élet. Összeírtam a bútoraimat, az edényeket, és minden olyan lakásfelszerelést, ami hasznára válhat még valakinek, elajándékoztam. A többi belefért ugyanabba a két bőrönbe, amivel a válás után a Damjani utcába érkeztem, és néhány dobozba. Két hét alatt eladtam a lakást. Aztán elbúcsúztam a régi életemtől, és nagy lendülettel belevágtam az újba. 45 éves vagyok. Ha szerencsém van, még ugyanennyit lenyomok Budapesten, mondtam nevetve a buli végén a barátaimnak. Ma már tudom, hogy nincs szerencsém. Pedig Budapest az első perctől úgy éreztem boldogan fogadott vissza. Mintha az elmúlt 25 év meg sem történt volna. Persze az arcom ráncain és a testem állagán ugyanúgy nyomot hagyott a két és fél évtized, mint a főváros utcáin, lakóinak öltözködésén, az autóparkon és az üzletek, kávézók, biztrók éttermek felhozatalán. De a felszín alatt nem változtunk. A városom és én. Ugyanúgy imádtuk egymást, mint azelőtt. Megbocsátott, hogy elhagytam, és ez megnyugtatott. Végül egy cseperi iskolában kaptam munkát, lelkesen készültem a tanévre, rendezgettem a holmimat az új garzomban. Igen, udvari. Igen, földszinti. De belvárosi, közel mindenhez és mindenkihez. És az enyém, csak az enyém, egy valóságos ékszerdoboz, külön szobával. Nincs ugyan elég ruhám, hogy megtöltsem, de majd lesz. Mostantól minden hónapban félreteszek egy kicsit. És magamra költöm. Az egyik bőröndöt föl föléppen a galériára, amikor elfogott a köhögés. Annyira intenzíven vágott melbe, hogy le kellett ülnöm, ott, a lépcsőn. Az egyik tenyeremet a melkasomra fektettem, úgy próbáltam egyben tartani magam, nehogy szétszakadjak. A másikkal a bőrönd fogantyúját markoltam. Amikor a roham elmúlt, felcibáltam a pakkot a lépcső tetejére, és leültem az ágy szélére. Már jött is a következő kör. Élesen hasított minden alkalommal, amikor levegőt próbáltam venni. Mi ez? Miért fáj ennyire? Így hozzászoktam volna, hogy nem kell lépcsőt másznom. A Damjanicsban a földszinten laktam, az igaz, és az iskolában is csupa földszinti teremben volt órám. Utoljára a Kossuth-Lajos utcai házban kellett naponta lépcsőznöm. Ennyire eltunyult volna a testem, hogy egy nyomorék galériára nem tudok följönni köhögés nélkül. Kíméletlenül szaggatott tovább a roham. Tépte a hörgőimet az oxigénhiány. A kezemet a szám elé kaptam, mert már a gyomrom is felfordult. Annyira rázott az újabb és újabb köhögés. Pár perc múlva aztán, ahogy jött, abba is maradt. Hátradöltem az ágyon. Jól esett kicsit elfeküdni. Dihegtem, próbáltam visszatölteni a tüdőmbe az elveszített levegőt. Akkor vettem észre a tenyeremben a véres váladékot. Mi a... Ez új volt. A reggeli köhécseléshez, az egyre rendszeresebbé váló felszínes krákogáshoz már hozzászoktam. Utóbbit észre se vettem, csak akkor, amikor borcsa rám szólt, hogy már megint herákolok. Így mondta, hogy annó apámtól tanulta, herákolok. Amikor utoljára otthon volt Kaposváron, a költözés előtt, nagyot veszekedett velem, hogy menjek már el megnézetni magam. – Észre sem veszed, mennyit köhögsz, mama, és még annál is többet herákolsz, hallgatni is borzalmas! Mondta, miközben az egyik könyvespolc tartalmát pakolta bele egy megerősített falu kartondobozba. – Akkor ne hallgasd! – próbáltam rövidre zárni a beszélgetést. – Nem tudom nem hallgatni, de nem az a baj, hogy hallgatnom kell! hanem hogy köhögsz, furcsán köhögsz. Régóta köhögök, és egyáltalán nem furcsa. Ilyenkor reggel mindig felköhögöm a slájmot, ami a cigi miatt letapad. Az lenne a baj, ha nem köhögnék. Hát, ez meg miféle nyakatekert magyarázat? csóválta a fejét bosszusan a lányom. Egy tökéletesen logikus magyarázat. Apu, a nagyapád megmondta annó, nem lehet büntetlenül cigarettázni. Ha valaki dohányzik, az köhög. Ez van. Anyu, a papádat a tüdeje vitte el. Nem gondolhatod komolyan, hogy hiszel neki köhögés és cigaretta ügyben. Már bocs, de ez egy hülyeség, Isten nyugosztalja. Jól vagyok, nyugi. Sosem éreztem magam jobban. Alig várom, hogy új életet kezdjek. Közel leszek hozzád, akár minden hétvégén együtt lehetünk. Ha akarod. Mama, ne válts témát! Utáltam, amikor a nyavajgós hangján beszélt hozzám. Ezt már Pesten az egyetemen szedte magára. Én sosem hagytam neki, hogy pipiskedjen. Nincs kiábrándító, egy kényeskedő libánál. Jól van, figyelj! A költözés után elmegyek tüdőszűrésre. Rendben? Ígérd meg! Megígérem. Béres köpet. Ilyen az előtt nem volt. És fáradt vagyok. Ez az. Biztosan a fáradtság miatt van, gondoltam. Három napja más sem csináltam, mint pakoltam. Közben olyan füllet, párás, borongós ez az augusztus. Nem csoda, hogy az ember alig kap levegőt. Készen állt a magyarázat. Pedig akkor már valahol mélyen a tudatom egyik eltugott kis zugában Tudtam, hogy baj van. Beteg vagyok. Tényleg, igazából beteg.